بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى آله وآصحابه ومن ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Allah Allahu subhanahu wa taala falenderojmë vetëm për këtë ndihmë dhe, dhe falë kërkojmë dhe ne vazhdojmë edhe sonë të më lenë Allah Allahu subhanahu wa taala me legjëratat e zakonshme dhe me vazhdimin e dy bibave të Adeemit alayhi salam. Ne kemi filluar në takimin e kaluar të ndërrua Allahu me trajtimin e temave që kanë të bëjnë me vazhdimsinë e rrëfimit mbi Adeimin alayhi salam dhe kemi thënë se edhe pse në renditjen e Kur'anit Këtë regim nuk vijem me njerë mas adimit e alisram, kemi fluar të flasim për këtë regim nuk u bazuar në lidhëshmërin që e ka me rëfimin që kemi tretuar në fillim të këtisik e ligjiratash. Andaj kemi tretuar në takimin e kaluar disa prej sharimeve dhe pikeve që kanë të bëjnë me rëfimin e dybive të adimit dhe kemi thënë se Allah Gjallewal është a i cili mësë miri dhe mësë drejti e din këtë rëfimë, Andaj edhe thëtë Allah Gjallewale që kjo rëfim të përcilët me të vërtetën. Dhe kemi thënë se e vërteta e kërkuar këtu ka përsim disa qështje, që një, njën nga ato është që kjo rëfim të zhveshet, maksimalisht nga gjitha ato, që nuk kanë të bëjnë me te, apo që nështë të dhe zhvendusin vëmendjen nga porositë themelore të këti rëfimi. Dhe si kur që kemi thënë, ka shumë gjera që janë në veshë u këti të rëgimi, për të pasuruar, ndoshta edhe si përpjek e për të seruar, po që ndoshta edhe nga njere e kanë zhvendosur këto transmitime nga kërkesa apo nga urësit bazike që i kërkon kjo rëfim. Ande edhe së onë të emelejnë Allah Gjellera do të vazhdojnë në pikat e mbetur e të këti rëfimi, edhe pse kjo rëfim me dëvërtet kërkon një detajzim shumë më të malë se që nejemi duke e bërë, kërkojm shumë më tej për uh, thellim të mirë, po po shpresoj që ato që më dukoi përmendur këto pika të jenë të mjaftueshme për të përcjellur mesazhin e duhur që e kërkon Zoti Gjallëvara për neve në lidhje me këtra fëm. Fjala është për dy vllazë të cilët për arsye të caktuara që ne nuk i dim, janë përmendur disa prej do arsyre po që të gjitha këto janë të pabazuara, andaj ne gjithta këto i lejmë anash dhe themi se nuk e dim realisht Arsyeën e konfliktit mes dy bijve të Ademit, nuk e dim pse ata erdhën deri në këtë gjendje. Por e dim se si pasoi një mosmarrveshje, një konflikt i rrjedhë i një kacafytyje, realisht njërin nga vëllezërit e xhelozoj dhe do të thotë nuk e pranoi rezultatin e një e një veprimi që ata e bën parapara kisht. Ku Allah u thotë: Taqrab qurbanan. Këta dy flijuan për Zotin një lejtë sakrifice, gjdo kush nga këndi ti dhe gjdo kush nga jo ja që e kishte. Fëtë të kubbila min ahadihima, walem ju të qabbel min el-akar. Allahu gjallewala prënaj këtë sakrifice dhe këtë flijim nga njëri për tjune, por ja që nuk e prënaj nga tjetëri. Dhe si refuzim në këti, rezultati nuk pat mund si me prënuk rezultat njëri nga vlezrit, respektivisht aj që ju refuzua flijimi e kërsnë i vlaunet i padrejtësisht dhe kërsnim jo të thjesht por i thale a këtu lenë nëk unë e kam barë bendim gjithë sësi komet vra normalisht i befasuar nga, kjë, nga kjë kërsnim dhe si i thua të lezësh me sërështo e pothosa po i thatë e qëfar fajt ka mund që ty nuk të pranua kurbani një dy të së bashku njëjt fliuom njëjt, njëjt indjekum procedurat dhe kërnë dhe kërnë vlaunet i padrejtësisht në vend që të kthejet në bazën e problemit dhe që kanë pësa thua valti nuk ju pranua, dhe që fatkecisht, mendon të se duke eliminuar këtë mirin, do të vazhdojnë taj pasaj rrugën lirë shumë të mbetit i mirin. Dhe kështu njerët gabojnë fatkecisht duke menduar se me eliminimin e të mirëve, mundën që pasaj lirë shumë, atë që dheri djesë kanë pasë mundësi ta prezdojnë si të mirë, por shkak se ka pas dikush i mirë dhe ka demaskuar atë mirë tjetër, po them gjithmonë thojza, do të eliminohet asha të mirët, mendon se do të vazhdon të bëhet i mirë. Kimi thënë që Allahu xhallahu alëu në shumë vende në Kur'an refuzon një mentalitet të këtill. Dhe gjithmonë njerëz që përpiqen këtë mënyrë të ngriten dhe mendojnë se përmes kësaj mënyre mund t'ia dalin netimit se keni gabuar thellë dhe Allahu xhallahu alëu është ai që herdo kurdo do të demaskon këtë përpjekje dhe këto mashtrime për të prezentuar si mirë duke eliminuar të miret. Andaj edhe në gjaishim në këtë është edhe rast i vlezrët e Jusufi ta lejë i silam të, të sirët me nduan se duke eliminuar Jusufin nga syte babës, do të kinë mundësin që dashurin që e merte Jusufin nga baba i ti, ta shma ta të ndojnë me zvete. Por fatë këtë si shndodhe i kundër ta, edhe atë dashurin që e paten me heret duke ndosë bashku me Jusufin edhe paten betën e lërëme që nuk areten të marri më shumëse se që e patën më heret si do qoftë vëllahu i kërsnuar i tha inna ma jetë qabbelu allahu min el mutekin i tha allahu gjëllëvuale është ai që pranan nga të devat shmet dhe këtu kemi fjallën kabul allahu pranan a thua val për qëfar pranimi bëhet fjall ne kur kërkuim nga allahu tëna i pranën veprat Ose kur këthejemi Të këtë parët tonë dhe shumë sa ata Kanë pas frikë për mos pranim të veprave Ma dje si kur se thët Aliu radiallahu tala ta anhu Sa ata që i kam takuar A i ka takuar asaf të, të pegamberit Alehi sallatu vësallam Aliu radiallahu tala ta anhu thët Ata që i kam takuar Më te për e bartnin Brengën e pranimit Se që e bartnin brengën e zbatimit Ata nuk e këshën dertë zbatimin Gësë ishin ta gatsom të, të zbatoj. Mirë, po breng atyre ishte ndëlidur me atë se a thua vallë, Allahu xhalleu ala do të pranon kët sakrificë, do, do të pranon kët ibadet. E kurimet kabuli, e kabulit tek pranimit, atëherë në fjalorin e xheriatit, kjo fjalë ka disa kuptime. Kuptimi i parë i pranimit të nderuar Allahu zakat të bëj me vlefshmërinë e adhurimit, do të thotë ti plotson kriteret kët adhurim që të ka lau gjëllë lëra të pranua, do të thotë të jeti vlefshëm. Ose nuk u pranua, do të thotë u shpalli pa vlefshëm. Po thua e se nuk u kryfare. Dhe gjde i badet i ka kusht të veta. Namaz i ka kusht të veta. Një nga kusht të namaz është abdesi, mu këthy përsham nga kivla, që në njëmi në këmpë, e kështu më ratë. Dhe të jetimi i këti kuptimit të kabulit të pranimit, Në basë këti kuptimit e vlefshmëris Apo jo vlefshmëris Më të e përbët në rafshin juridik Feku këtë e trejton Feku e trejton këtë Aspekt, këtë kuptim Andë atje mund të gjim Regula dhe porosi që në mësojnë Se kur një pun pranohet Dhe kur një pun nuk pranohet Do të të kur një pun është e vlefshme Kur një pun nuk është e vlefshme Kuptimi dyt i dytë I fjarës kabul që Allah u pranën Në në kupt marjen maksimalet të shpërblimit. Do të të vepre e kalëm pragun e pranimit në kuptim të vlefshmëris është e vlefshme për ju e që edhe e merë sevapin e kërkuar dhe dur që duhet me e marë për mes ti shpërblimit. Për ndaj si kur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihu sallem se besimtari kur falet ndodhë që mos të men nga namazit ti më të e përse do të gjysme e ti ose Një e katër të ati Ose duke vazhduar së më rad Duke e coptuar shpërblimin e namazit Gëtë hadith pejgamberis a o sellem Nuk përmen aspektin juridik të vlëfshmëris Por aspektin e shpërblimit Prandaj, kur ne themi se Allahun e i pranub vepra tona Ose frikat parve tanë të se lefit për pranem të veprave Nuk është përqëlim vetëm aspekti i vlëfshmëris Por aspekti i shpërblimit Aspekti i shpërblimit maksimal që duhet me mënyrë për për këtë vepër. Kuptimi i tretë që mund ta përmendim kur bie fjala për pranimin për Kabulin është ajo që ka të bëjë me aspektin e përjetimit të këtij adhurime. Kur Allahu xhalleu ala e pranon një vepër, do të donjë një vepër, atëherë Allahu xhalleu ala mundson që kur a muknash me atë vepër. Dhe këtu kanë thënë dietarët se në qofë se njeriu e kryni i badat dhe nuk knaqet me këti badat duhet të shikon këtë aspekt të pranimit në duhet të shikon kvalitetin e veprës të ti nga se është pa mund shme që përshka këtë kësoj vepre mos të vijem me njerë shpërblimi i prietimit nga se Allah është shekur Allah është falenderuas dhe mirënjas dhe për çdo vepër që robi e bën Allahu xhallahu ala është për blend rubin edhe kur të krym veprën por edhe pas ta krym veprën në ahiret kur ia përkat shpolimete xhanetit prandaj edhe pranimi e ka një kuptim të prjetimit të kënaqësisë se robi edin si se në momentin kur ai kënaqni ibadet kur e kryen me zell atë ibadet kur e prjeton që ti ibadet është shains Allah po e pranon me pranim të nivrit më të ndallës që ka të bëjë me vlefshmërinë dhe e kundërtas do të thotë e kundërtas edhe gjithashtu një kuptim tjetër i kabulit që Allah o pranën ka të bëj me ndikimin e këtia dhurimin në përmirësimin e robit për ndaj Allah o Gjalli Ola ka përmanën për namazin se inë në salate tenha anil fahshai o lmunkar namazin me dëvërtit largon besimtarin nga pun të këqia, pun të ndyta të irituar e kështu më rad dhe në basë të kësaj mund të shikujim se So në largojmë nga fjalët e pahishme, fjalët e dyta, punët e dyta kështu më radh, paraq që dhe po pranohet ibadeti jo në kuptim të ndikimit e jo në kuptim të vlefshmërisë. Andaj përshëm nuk mund të themi dikujt i cili për shembull mund të bën punë të pahishme ose flet fjalë pahishme të themi shkoj me Abdez dhe Falëdrikën përsëri nga se fakti që s'u po flet s'u ka bërë kapun në mod, nuk mund të themi kështu, ja se kjo nuk ka të bëjë me vlefshmërinë, por ka të bëjë me pranimin, ka të bëjë me pranimin atë. Për ndaj, kër Allah o thot, pranimi, ose kur të para tanë kanë pasë frikë pranimin, te i kalojnë nivellë e vlëfshmëris. Ata e kërkojnë pranimin komplet, ga sa ta ishin ambicioz, ata nuk pajtojshin me pak. Për ndaj, këshin frikëse, nështa e kanë kalu pragun e vlëfshmëris, për ndo shta si pasojnë do një mangësie në ibadet, nuk e përjetojnë, apo nuk ndikanë përmirësim, apo nuk e kanë marë se va për një dur, e kë Vë nën teatër, ai që ka të bëjë pranimin e veprave të ndërorëve, nga se si kjo temë e gjatë, po jemi te ky ajet, mos te kalojmë bash ashtu pa treguar dhe pasurur diçka që ka të bëjë me pranimin. Kur shojmë se të parë tan shumë më kam pas dhru pranimit. Hasani Besiurehimeullahu ka thënë, me diç ç'Allah ma ka prur një vepër, kësha më u kënaqë dhe kur ç'kamu mërzit më, më apë, një vepër. Ose për shembull ata tjerë që çfarë kanë thënë Kushe Murat, thuat ti se këta njerëz e kishin frikë ka çon pranimin. Një gjë duhet më ikë më një herë pi mendjes. Do të një gjë eliminohet më një herë start. Mendimi i keq për Allahun është si absolutisht prezente këtë moment apo. Nuk është e mundshme ata me buj badetin, por nuk e dim tash Allahu pran kuptim unë e buna temë shkok stop. Ë pa mundshme. Kto duhet më kemën më shuar eks mad the as një herë mos më liu as në formë të çytjes me të prek. Allahu pranon. Gjithë sësi Dhe Allahu falendëran Dhe Allahu shumë fishon dhe prat Dhe Allahu falë për mangësit Kjo është nga anë Allahot E pësa ta këshindru? Ajo droje atyre E qëfar nivellisht Ose qëfar lojishtë Ishte e Po them e një loji Që përbën vet në ti tri aspekte Ose ishte tri dimenzional Droje atyre apëton E para ishte Ata druheshin kur thonin për pranimin e veprës, ju nga anë e Allahot, por nga prishje e veprës, parit e ka Allahot gjellë dhe gjellë alë uopër, me vet pëlqim dhe syfatsia, pra ndaj pranimi ka të bëj me mua, a thua val, po lejoj që të pranua të vepra, po për po e prishje dhe pas kryris, me vet pëlqim dhe me, me syfatsia Allahot në ruajt, ndaj druheshin nga nefës i tyre, e ju nga, Jun nga Allahu xhallah ve qalo. E para, e dyta, pranimit tek ata thash tej kanë të, të dimensioneve vlefshmëris për të prekur pastaj edhe ato dimensione të tjera. Prandaj ata druhen se ne po bëjm përpjekje që të bëjm Allahu ibadat. Dhe ne patyshim përmes të ibadetit po shpresojmë që Allahu të na shpërbëll në xhenet, dhe ne po shpresojmë që përmes i të adhurimit të shpëtojmë gazjarin e xhenimit dhe hidrimin e Zotit. Kjo është përpjekja jon por a thovallë gjithë të begati që Allah përna i qëndë dhe këtu mirësi në këtë dunja, mos volë është një piesë e hargjime të i badetive tonë, nga se Allah u gjendë dhe Allah përjapë mirësi dhe përdërgëmë begati. A ka mundësi njëri duku knajshme begati në kësej bote, të merë diçka nga aja që kanë bote në tjetër, është të mund shme kjaftër. Përnda e ta drueshë nga aja që mos nga, nga knajësia te për kë Dhe nga mirësit e shumë të atë Allahot mësë poprekin diqka me Atë që po e deponojnë për botën tjetër Dhe gjithashtu, droje atyune Kur ata druheshin nga mësë pranimi veprave Kështë të dëbën të me vazhdimësin e veprave Këto të i gjera Nga se në qovë se di që Allahot më ka bukabun Disi ri më lirëshmë Andaj e mbanin vetën disi të alarmuar vazhdimisht Se nuk është dunjaja vendë kutera hatosht dhe sigurosh se ke kalu pragun, vazhdematutja. E për ta mbajtë vitën këtë gjendje vazhdimisht, duhet dhe, dhe një doze e frikes e balancuar me dozën e shpresës. Sikur se kemi thënë, kështu bëti badeti, mes frikes edhe mes, mes shpresës. Prandaj, shkurëtimisht, këtu e në disa kuptimi që kam të bëjnë me me pranimin. Dhe atë që e së qëranë, thash për sëri, si përfasisht, arsujen pëse të parët tonë drueshin nga maspranimi i, i vej prabe. Sido qoftë, këjë thavë laot vetë, Allah o pranë nga të devat shmet. Që ka la ndërruar dhe motë ndërruar, termin më të të kin i devat shumë këto. I kemi dy palë njerëzish, apo në këtë regim, i kemi dy mentalitete, i kemi dy botra. Njeri ka përzedur që rrugë e sukses të ti të shkonë për mes gjilisë, përmes vrasjes, përmes akuzës dhe shpifjes, kështu e ka zgjedh njone, për e tyne. Ndë dhe tjetëri e ka zgjedh që rrugë e sukses të ti dhe rrugë e shpëtimit të kalon ka rrugë e dhe vëtsmëris. Cili e rrezikaj tjetërin? Cila rrugë e rrezikon tjetërin? Cila rrugë është e rrezikshme dhe keqe për tjetërin? A rrugë e dhe vëtsmëris e rrezikon rrugën e parë? A kategorije dheveçmërisë dhe të dheveçmëve e rezikon kategorije parë apo e kundër të analizofet këta e të të për. Kush kë e kërsnoj? Përndaj të nërëzër, qënë nga fillimi i historisë të njerëzimit. Ne një poflasim për dy bita adimit para mënda, poflasim për një periudhë që simbas transmitimet të djetuarme, halakur kur, kur së dek. Në përmënda, endë në fillim janë të njerëzimit nëse faktët që s'ka ditë si me vërruz la në tje për kuptu se s'ka pas endë të vdekur në dikun nga bita ademi, kjo është i pari i vdekur në i vrami endë në fillim në fillimet e historisë njërzore shikani Allahu Gjallahu Ala prea të herë ka gjukuar Zotë Gjallahu Ala se dhevëshmëria është faktur i stabilitetit dhe se dhevëshmëria është aja që e mësën njëri unë të ecë rrugës së duar suksesit Dersos veçan ka devshmëria rrezikon njerëzimin. Ajo është që nis gjakderdh dhe vrasin me tuk, kështu s'poku filloi historia e njerëzimit. Kështu filloi. Ai devotshmi e rrezikoi sigurinë e këtij të parë, ai parë e siguroi ose rrezikoi sigurinë e këtij kush kujt ia bune. Ai që rrezikoi ja rrezikoi edhe jetën. Ishte ky që nuk ishte i devotshëm, ja rrezikoi këtë që ishte i devotshëm ato. Prandaj ten Rozal Uh, dhe është, mështë, rrugë e devosmria është këllëmesht rruga e suksesit. Kë i thaktë një njerit, a është sukses? Po dishim se po. Është a se pranu, është arritje e madhe njët që Allahu me ta dëshmua me shenja caktuar se të ka pranuar? Është sukses i madh. E po thotë këtë sukses se komarrit me hile, as në mashtrim me devosmri. Prandaj në çdo aspekt që do të jesh i suksesshëm, në msim Në pun, në familje, në shoqëri, ku të qoftë faktur i rëndësishëm i suksisit real dhe i arrishmëri së pëllot është në qoftë se e shoqëram përpjekën të ndë në këtë rukëtim me dëvëshmëri. Kështu i thavë laud, laud, thë suksis jam është pashka këse jam përpjekur tim gëtë dëvëshmet. Andaj dëvëshmëria të nërdozër me pletë kuptimë e fjalesë Adhurimin dhe Allahu Gjendevalasht Aja që e ndihman Gjdo sukses në këtë bot Dhe gjdo shpëtim në botën tjetër Gjithashtu Dhe vësmëria është Adresa e njerëzve të mirë Qën nga Ademi Alehi Salam Deri sëtë Do në mejlip njerëzve të mirë ku janë Së po thëm njerëzve meqëm As të pasur njerëzve të mirë Do në mejlip në histori Ku i gjemë i gjem gjithë mund të kjo kategori që tha kjo vla pëtën. kjo vla kjo vla dhe joni edhe i kti birja demit Sram, i të kabbelullahu minel mund të kin të devatshmet të kategorijat të devatshmet i gjem pejgamber të allahu gjallewala kulmi i përsusmëris njerëzora dhe njerëzat mira të kjo vla të kjo vla të devatshmet i gjem atat të cilët vazhdimisht ishin të dobeshëm të moral shumë të selshumë ati i gjem djetarët ati e gjimë adhuruasit, ati e gjimë besimtarët, gjithë mund, në qëfëse kërkan të miret ku i gjenë, i gjenë të, të dëvëshmet. Në qëfëse dan me kërku për tjetër shka, mund shme gjitë të vlazit e ati që evra u vlaun e ti jaftën. Përëndaj, dëvëshmëria gjithë mund ka qenë, dhe gjithë mund do të mbetët të, mbe të, të nërëzër si mbal i njerëzët mirë. Në qëfëse dikosh keqë pardor me dëvë Ose falço prezentohet, ose emer si përfatësisht do të vësh brekjo problemit. Por kuptimi i ideit i dhe si, dhe të vësh brekjo gjithsesi do të prodhon individ të mirë dhe produktiv, do të bësh. S'ka ndryshë ç'më qen atë. E pamundsmërt. Me kët ayat Kur'anor, pran dai të ndërrua Allahut. Para se të marrim për durimin e tërmeve, i devotshëm i pa devotshëm. Apo gjunehçor dhe dio para se të përdorim këto terma, çoft duke pastruar veten nga kçijat ose duke emërtuar veten me terma të mira, apo çoftë duke gjikuar për të tjerët, para se me mohët. Hapi i parë është që para se të përdorim emërtimet, ti njohim kuptimet e emërtimeve atë. Apo ti njohim kuptimet e emërtimeve Në çfarë themi se un dua tim i devotshëm. Kjo është emër, kjo është titull. A din ti se çka përmban vetën e ti ky term? Çka nuk kupton ti është i devotshëm. E posa ta mësojmë çfarë nuk kupton, ta ndiejim rrugën e duhur për ti përvecu këto të përvecuar këto cilësi vë, dhe këto virtyte dhe të tërë këto përpjekje ta konsiderojmë një udhtim Drejt devoshmërisë, që Zoti e dina a kemi marrët apo jo aftë. Kështu e kemi makallaj. Se se të grabitim terme, pothuajse ti privatizojmë ato e pastaj ti gjykojmë të, të tjerët nga se e tash unë e mora termin devoshëm të këtij teatri, ama ti sikimi e keni devoshëm. Jo për shkak se sikë bluzo kushtet, o për shkak se unë kam këtë term në dorë apo. E kjo vlen me këto terme të tjera. Duke filluar nga termi i Islamit, e i imanit, e i dhevërshmëris, e i pasimit të sunetit, e i ehri sunetit, e i shumë terminit të tjera, të cilat, realisht të miruazur, më tjepër po përdoren për identifikim dhe barikadim, se që po përdoren për pastrim dhe për ndërtim dhe përëmim të brendshumë. E kjo është e kjeq eftëm. Ne edin shumë më mirë, qështë i bjenë mos me kondikush, për shemë dhe pasus i sunetit, se që realisht të detale e dim që ka i bjerë me kënë pasusi i sunetit të. Me kunë e të më kone kënë dhe të altë. Për në e para se të marëm vendimet të duhura, qovë duke pasru vetën, apo duke janë veshë dhe kujtë një ten caktuar, të miremi me realitetin e termeve, realitetin e koncept dhe kuptimeve, ju e mërtimin e tjune. Në kjo është më shumë i malë që në e dha, kjo i birja demit. I tha Allahu prë Kategoria, që kjo është kategoria, du është me i në këtë shëqëri, të shëqëri është me këta, e këta kanë kriterit e duhur avton. Vazhdoj kërstimi vlau të ti, subhanullat, para me nda, po e këshilën me dëvëshmëri, po e amëson po rrugën e suksesit, prapo këm gullën me evra. Dhe prapë përgjigje ishte, le in besot të i leje jede ke li takët uleni. Ma ana bi basitin Yedija i leke li eqtulek Inni e khafullaha Rabbele alamin Tha Kuj i devat shme Në qofë se ti es gjatë dorën Me më vëramu Ka arë të ndërru lëzër Formulimi i kësaj fjallia Shumë interesantë normalisht me jine detalet e gramatikës është pak edhe ngarkes, nështë edhe si klatë me jine për të regula, për veç pak du me përdor për shka kësa është më rëndësi me nëzini dëbi Këtu bëhet fjallë për dy cëndrime Një cëndrim agresiv dhe sulmus tjetëri i sulmuar dhe mbrojtje a janë dy cëndrime Kër e shprehu, ose e formulaj, i mirë qëndrimin e agresorit, e formulaj në formë veprore, përmes foljes, le inë besatë të, folja nënkupton veprim, e që nënkupton se këj insisante me veprimet të ndryshme me Evropëta, nga se dikushme të provoku një herë përbijesh edhe dyjere, për ka arë qëllimisht në formën e veprimit për mes foljes për të reguar se provokim ishte i vazhdushëm zot i edin sa ka zgata për të. Kjo me një aspekt. E si e formulej qëndrimin e vetë, për shamu thabë, në qofë se ti e shtrinë dorën, e shtrinë, vepranë, e shtrinë dorën me më vra mua, tha ma enebi basitin i edhije i lejke tha une nuk do t'jem shtrirës i dorës që ndrimi në vetë e formulejnë me emër ju me folje qëfar dalimi ka këto apë ka dhe në matë esencial në kuptimin e krejt istamit të dhaznijatë që, dy fjallat të. tha ti munesh me vazhdu t'in kiamet më përpjek dhe prim i vazhdu shumë Vëprim, folje në infinit, vazhdimisht, të përpjeku, përpjeku, provokam, vëjtë qka të dush, qka të dush të i bënë. Unë e kom një emën, a po nuk e këthejnë vëprim, nuk bëdhë fjallë tash unë e kuptova? nuk të vraj, veç me bëm e më vjedhën të vjedhën, e kuptove? Nuk e a këthejnë vëprim me vëprim, por vëprimin e vazhdushum të shëshënë me provokim e këthejnë me emën të vetë, une nuk ta këthejnë se emën e kom, që e këmë emën e fitu më qështu në, se prishi emënin, emën e emë është mund të të kinë, i dhe vëtë shumë. Nuk, nuk do të jemi shtëri rës i dorës. Shqipë ma, ma fëti arabisht basit unë, e ardhë në formë të emënit, isë mullë fejlë. Une do të të kam një emën dhe kjo është në aktivë. Gjithë mund, une këtë emën këmë e bajtë. Gjithë mund une dhe të mbetin kënarë me këtë emër për kondër provokimit tënë Une nuk e kam dërmen mëndru emërë ditë për ditë Varsish nga situate dhe rathonat Varsish nga provokime, qështë vjenë dikosh, që ashtu e mune E unë e kam një emën Em një emër është Rabi Allahut Dhe gjithashtu të nërozer Qe kaj e këtë formulit mërkullushum Ta shtimë mërkullushush së bëhëna që farë njëri madhë kë e qëfar burë rë kë, këj qës pëja këtë thënë e për cëllë i tërë këtë duke thonë ini e khafu Allah e Rabbele Alemin këtë aman se këmë se jëmë ima qëmë fart apë se jëmë të rëmë fart apë se jëmë kështu të po në ka formu kështu të jëmë frikan dhe Allah Gjallahu Ala a të nërelazër këa është ndikimi i drejti besimit në Allah Gjallahu Ala nëse në i besim dretë në Allah Gjallahu Ala Vesimin e laon të japë një amen Që ma atë amen pasaj te Një është egzoti Amen që nuk e ke përvecu Astuk e ke privatizu Astuk e ke rëmby Por e ke mush me kuptime Pas ta e është kurelizu me mërtim Dalon E para për e dyjtë sëptër. Për ndaj a tha Shikone këtë hadith Të pejganberit Alehi Alehi së më të njajshë më këtë që po flosë Qëfar tha pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem sa medvertit el kazebu yehdi ila al fujur rana te spien punt dyta na na na krem ne mkatim te lollojshum wan el fujur yehdi ila an nar edhe padyshimse pastaj krimi edhe mkatimi te spien xhennat wala yezalu O la yezalo al meru yekzeb hatta yuktab inda llahi kazzaba fa nieri vazhdimisht siko vazhdimisht ran ran ran amran amta allah u pastaj ran jo fillimisht jo allah është i drejt me veprim të vazhdueshëm gënjen gënjen gënjen ti a kinjit me veprat tuaja kinjit vetes on amnen me te kalla e, ka e martosh me vepra jo me privatizimi dhe me me me përvetësimet e emërtimeve veprat e tuja kanë meta ngjitëm në fund edhe tha wa inas sidqa edhe kush filloi hadithin inas sidqa yahdi ila albirr wa in albirr yahdi ila aljanna wala yazalu alabd yasduka hatta yuktaba indallahi sidqa pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vërteta të shpije në mirësi dhe bëmirësi, dhe mirësia të shpije në gjenet, dhe robi vazhdimisht flet drejt, vazhdimisht procesi vazhduhushum i veprave, deri sa, qka, ta allahu e mërtojt i vërteti, që shtu ta allahu e mërtojsh, e li sunet, i manli, musliman, me vepra, ju jo me deklarator, nga se tha vazhdimisht edhe ky, këja përmeni emnin ma ene bi basit së jam une shtires une së jam zullum qari se vefër të mija nuk më shpijen të kemer ti mundesh me më thonë që shtut andaj kush do që keq përdur do të të mentalitetin e përvecimit të ko mentalitet përvecimit dhe pastaj me këtë mentalitet ka lën edhe në dimenzurin e akuzimit mos ju të termeve në qofë se nuk e arsjetan termin me punët e të uja kur mos ke frikaf por në qofë se dikosh termin e ka vendos si kurth pastaj pa kujdesi jëtë e pastaj i njëranca jote i shërben e mërtimit ti e kënë gjitë emnin vetit të a përderi sa vepra tona janë tërësisht në të kundërëtën Ma djetë djemë me tërëishtë të kundërta me mërtimin, moski gale është, është emë një thjeshtë, cup letre, shkënë dhe vjenë, së më rëndësia, atësë so i nejti pejgamberët të zëmë emë një magjistarë, qaqë të rëndë dhe të jemë një tjetërë, moski gale, atësë so i nejti emë një pejgamberët të zëmë i qmendërë, qaqë, së rëndë, ata anvesht, anvesht, po, të në tuanë më janë veshë, t i arnante përpjekjet, urtësia e tij, i arnante përpjekjet, mirësia e tij, kat sa kanë tentuar miavesh petkun e mështruesit pejgamberi saollallahu alaihi wasallam, shumë kanë tentuar makineria e kurayshëve me gjithë ato që patu aktivizua, a patën mundsi? Kur kur gasë pejgamberi saollallahu alaihi wasallam do thotë refuzonte ta vesh këtë për një me polemika Jo me fyrje, jo me nivell të njejtë Por me Me diçka që është e heshtë të shumë dhe e qitë Me pun të ti dhe me vipër të ti Andë edhe kjo i tha Edhe kjo i tha Une një po të thamë Ti mund vazhdojsh vazhdimisht Por un E kam një amen Ajë amen nuk më lejon me shti dorë Dhe këtë amen e kam përshkak se Unë ja kon frikën e lojën le vala edhe këto të nëruatër aspekti i besimit aspekti i fetar aktivizot për të dëshmuar këmgulljen e pa kompromis se une nuk do të derdhe gjak kora tër dikush më nëtat e ku është vetë mbrojtja kështë e ka sulmu kështë e ka lip ama njërë gjithë më mbrojt pse nuk ku vetë mbrojt Vëllauj vërarë, pëse nuk ku vetë mërejtë? Ka shumë spjegime që ulemati kanë thënë. Mi për mund të përmendim një që do është ta është interesant për neve. Të nërëllazër, a i shte me s'dy zidhjeve. Ma dje shumit se ulemat të tefsirit, si kërse veti për një këthirë e shumë të tjerë, përmendë të rëzmetime, nuk janë të bazuara mirë po të për cilëra. Nuk janë të bazuara mirë po të p se i vrare ishte fizikisht shumë ma i fuqishëm se vrasësi dhe ishte shumë ma i shkath në gjah dhe në përdurim të armës në atë ko se vrasësi dhe kështën edhe mate për dilemen e pse nuk e përdur i forësën thasht ishte mes dy ishte mes dy utkryqive të shtira njetën e ti e para ta përdur forësën dhe në vetë mbrojtje po ta vran vlaun e vërtet Mir po i friksuhej, i friksoi trazirave dhe pastaj ti ç skaktar i përqales brenda familjes, që ndoshta pastaj ky e ka nis me vetmbrojtje, por thirr të vazhdojë pastaj me kaçpordrim. Dhe kë nuk është seftë, po më ne kë nuk është vetëm ja i vetmira si këto kanë dot. Por me kalu shpejt në për historik, ai është tek këto edhe Osmani radiuallahu taala an. -Hop a i patë mundësi të mbrojë atë Allah, nga sa ata nuk e kanë zënë, ata të bëftyrësha, ata mënafikë, a të ta të pafe, që mërë rëngudzimin me hi shtëpit të othmanë të radjalanë me evranë me dine, ata nuk eshin të pamposhtur, për kondra zi, ishte i rrethuar me, pa ishte këta shtetë, Allah, kështë ushtria e kështë një kështë i mbronë, nuk lejaj, nuk lejaj, pra naj që të vritet, padritsisht othmanë të radj po për një interes shumë më madhur se ndoshta jetëa e ti jaftën. Që? Mos të aktivizon për krasët e ti e që të nzitet pastaj një konflikt ku do digjet edhe i njëmi dhe i thotin. Edhe i faishme dhe i pa faishme. Përëndaj, më letë ata e vrojnë ata dhe pastaj dijen si një grup kriminalit dhe mafios dhe ndicjen pastaj nga organet e atë ojku ha se së so qaj, të kërkon, këj është i qtiadi othmanit dhe askush prej ulemave nuk ja ka kontestu këtë qëndrim se ka ka bua përta nëse tha, nuk duat t'jem që kështë ka tha othmanit, radialat, anu tha nuk duat t'jem, une aj i pari që përshkak të udheqjes të dirë dhe gjakum ja une, une e di që kjo kam nëndu sunemajnë e këtë, por ju ne i pari që e përdur ruajtin e pushtetit duke dirë dhe gjakë Chto isht takë, edhe kë? Pa të mundësimi ia ja kthi. Dhe kjo është besimtar që ka frikë kallahun xhallë valla. Hek ndort edhe nga shumë gjëra caktuara që ndoshta i takojnë edhe mundësi për të përdor, për ta ruajtur, për ta ruajtur qetësinë dhe sigurinë mes njerëzve. Po flasmë familje, en shoqëri, edhe në botën e baraftën. Valla me këtë edukat të këtij besimtar devot shumë. Apo do të ishte dunya valla ndrysh aftë. Ndryshe. Po fakti që është dryshe, jebë me kuptu se burat e kësa në tyre pëmungojnë. Alë. Ose s'paku nëmeri kishë nuk jenë shumë, nuk pëmungë të garantojnë stabilitetet e sigurit me aftushum që njerëzit ta gëzojnë e që Zotë u adhan nga begatit e jetës e kësa i bota. Fë tawë atlehu nefsuhu qatle e khihi fe katele. Allahu thotë pastaj Fë tawë atlehu nefsuhu Qëka është tawë ati? Të në rozër, të të tëvë, ato është një shprejë që jepë shumë kuptime. E që qesin të pahë natyren njërzorën. Kure kërsnënte, kure kërsnënte, vlau, vlaun për me vro. Qëka u amërmenja? Bërëndia e këti vlau që kërsnënte, a e shte komatë se këti pjabon mirë, ti e në hakë, ti duesh me vro këta, se ti ski qara, se kë gjithë, a kështë e kështë e qëtë, a kështë e ndërgjegjët e qëtë, kur ajë kërsnante, ja, pa dëshimë, e pa mundëshme. Sa e kanë gacmur në të shmëria, sa e kanë gacmur besime dhe imani, imarën nga ademe e samë, edukatët familjare, e kanë gacmur vazhdimishtë. Mirë pa subhanë Allah, nefësi ti që s'pat kujdes në dajti, gjdo barikar që vendosej, e rënën të nefësi apëtonë anë e tauat, përthuaj se ishte rrugë, embushur me, me, me, me, me pengesa, dhe gjitha këtu pengesa, i ja alehtësaj nefësja, dhe a bëri të letë vrasën e vladën. Kështu janë gjunarët, në duarët. Filimesht janë të mdhaja, në bastë në tushmërisë, filimesht janë të mdhajë në bastë të besime dhe dukatë, të mdhaja gjunarët. Por kër njeri fillon që me i, Arsjotu përmez verëzionit të qëtu nefës, jo, po tash moshë, po tash e kohë, i ka të fyrë dhe vjeta, gjitha këtu arsjotimet të brendshme, janë një loj lehtësimi dhe parapregatitje me e bojënojnë atër. Parapregatitje. Sikur se, kjoja pre, parapregatitje vjetës e tjepër. Pra ne disa djetare kam përmenin një dhe dhe dhe më mu ka dukë shumë interesantë. Nga se njëriun e nga cmanë, dhe e josh, dhe e shtuim për të bërkeq kush? Shejtani, por edhe vetja ti, egoja, ajo anë e rrët, e kanë thonë djetarët, ku me ditë kur e kemë për i shejtanit e kur e kemë për i vetë vetës? Ku me ditë? E kanë përmenë një pëjdalimive, shumë, një pëjdalimive interesant e kanë përmenë. Kanë thonë, kur vje për i shejtanit, vjenë në formë për njësëve. Do dhëtë, shejtani, kërdo me të josh me bu një pun, të josh fundin, por ka pengesa, ka hezitimet brendshme, ka ndështë edhe rëthana, do të të vështirësu se për me kry gjënojnë apëta. Ndërsa, kur vje cytën nga nefësi, apo, pengesa shkojnë duku rënu. Kur vje nga shejtani, pengesa shkojnë duku ushtu, se shejtani të të nga jashtë, Nëso ngrit pëngesa besimit, dhe ku dhe me boti këtë, pënges ngrit besimit. Pastaj, kur vjen cyta nga shëtani, ngrit pënges kusht në dërgjegja, ku dhe me boti këtë, aji ja, njeri ti. Kur vjen cyta nga shëtani, ngrit në të shmëria pëngesa. Andaj, disë është një falloj konflikti, një falloj rezistencë, kur vjen për shëtani. Kur vjen për vetë vetës për nefsit, Ato pëngjesë e egzistente e shkën duke i rënu, duke i arsuetu. Apo, andaj nefësi lehtësën rrugën e realizimit të cytës e shëjtonit avë. Andaj edhe e ka alatë, edhe ka përkrasë, e që fatë kjecështë shumë pak njerët mirën me vetën e tyhne. Me shiku se sa nga këtu verzionit e lehtësimit dhe arsuetimit, në i ka cilët vetja e se këna vrejt e ke mirën gjuna të më dha. Jo me vje dhe me vroë ondoja vetpëlqimit, apo et vetmashtrimit, et cifacis, të atyre të brancme që janë shumë më të mëdha se ato që të jashtë mund i të bënd dokos atë. Qataloat le munafsu qatl akhe. Shikoj. Ë e e e motivonta e un e e, e inkurajonta dhe ia lehtësonte rrugën vetë atijve. Ai thjesht do ta çaj bien, ai thjesht pengyesa. Edhe kur e boniet me vrojllon i thëmë ja, të ndërgjegja, ja, bështë të vëllonë, që në ura vëllonë, ndërgjegjë i thëmë të, kush i anulante këtu? Nga vetja, buranin, disi tani ma originale duke verzioni i, i veprimit atër. Pra në shumë keqë, të ndërdoze ku njëri, nuk ka djetë mjaftushme, dhe nuk ka imantë mjaftushme, dhe nuk ka edukatë mjaftushme, për të rezistuar këtëre lehcimeve djelzore, që i bënev mundet nefësi nga këtur lehtësime, nga metodet e lehtësimit është që me ija prezentu vëprimin ndoshta në formë të adhorimit ato. Të, të, të. të jetu bo mirë, të sevabë kime këtë mund, e kështë të më ratë. Pa hy në shambujt e kësajt të dytës që po flasë për te. En Allah o thëtë fatau vë atle u nefësu katle e khili. Shka, sa so, ullët so mund bie njeri u tha, Allahu Gjellewala, i ja alehtësaj nefsi vrasën e, vlau dhe vetë. Para mëna, kur vlau në vetë, ju duke e letë me vraë. E kjo tjetër këmë pasaj që që vranë. Apo, ajë që dhe vetën, se ka, se ka të shendë gjakun e ti dhe pasun e ti, ajë që të afër me nuk e ruanë, e tjetërën, Përna e qëllimisht Allah e ka përmend që të përmend dhe të prezentant shëmtu e shmarin e këti lecimi që e nga nefsi, që e nga egoja Subhanallah sa so mundet kjo nefës tjetë i erret mën Allah, Subhanallah sa so mund tjetë i priru me bokeq e mund ta shpijën një dinë këtë drejje mbas gjitha këtyre përkujtimeve tha Allahu pranan nga devancësmit un ia ja kam frikën Allahut 67 porosij kësila të vazhdueshme që dëshin shaj muaftë. Instë ide hor në ndikimin e nëfës të thëm. Kështu ka njerëz e ka di vetja e tij, e ka di egoja, e ka di vet pëlqimi. Problemi është pastaj më e binda. Për nga së njeriu që komunikon me të me arsyen e ti, letështë. Nga së arsyja bindet, ndërso nefësin nuk bindet. Apo, nuk mund është nefësin me argumentin e bind. Jo, jo, nefësin në nështrohet e arsyja bindet. Do të me dalume s'dhjërë. Pra në e këtë ka njëre për shëa me mendojmë se dy sa gjera, mundë dhe mi me argumentin e te kalu. Sko në e për argumentin. Ka shumë njerëzë që e dinë se puna që e punë bon është keqë. Tregom një cëjë njerë i më nërë se për shambull piri alkoholit për në rakijë edhe me bindje se sa so ma shumë pinë të Allah është me i dashën. S'ka këse njerë i o latë. E ta është në du mi ka zohë argumente se nuk ka kështu. S'ka në argumente. Piri alkoholit nuk vje si pasuje dilemëve. Sikur se është qështë e besimit dikun për shambull ose nuk është i bindun po në qës njëri për nëlë kalpë se e akona, epshi dhe e guja, duhet me më poshtë egon, me idhën hapsir arsues, e lënë gjithë të harama që shtapëtëm, gjithë e ndaluar ështëtëm, duhet me arrikthy pushtetin arsues dhe zemrës, që me pashtë nëm kontro në nefësin, e që atërë fungën që shtu duhet, pa në qofë se nefësi, rarishë shetit lirë shumë, ma djaj më rëvendime, nuk duhet argumente, duhet në në kontrol, e një për aty në është aja që kjo vla të në tëj, me e thonë frikan dhe Allahot, dhe vëshmëria kjo sësila argumente e thonë, adin që i me vra vla vla së i shpruj argumente nga se e dintës e kjo për e dintës e për në shëmëtuar po shfar i tha im një hafu Allah tha, unë e kam frik Allahot, zotin e bot në vëpër e këshilaj që ti përmjësohet zemra ti, ti, ti këndilët ndërgjegjja dhe ti që ta kapin kët nefs nën kontroll, por kësaj është kulargafta. Kësaj kularg tashmë nuk funksiononte. Largo është. Ai ka pasur sigurisht njerë që allon arohet kur sillen në spital, por tash thoj mjeku, vonë është. Problemi është, alë, do të thasht. Son problema është thon. Është në fazën e fundit. Edhe ka disa njerëz që po flasin kuptim të pesimizmit gjithmonë që mund kjo mundësia më u kthy. Por i duhet forcë e mbrenshme pejti që me i dhonë shumë zartë, për ndy shë dehja që vjen nga nefësi, dhe pushtimi që e bon nefësin dhe i besimet dhe nda e asyës, mund tjetë fatal për njërin, që edhe vlaun e vetë me vro, e vlaun e ruajtë, e vërbon, e vërbon dina atë shkallat, e vërbon, si kurse, edhe gjatë hisuris ka pasë, që njërës duke vro, kanë mëndu se kjo rruga me shpejt për gjenet, apo vrasit e aliutë, radiyallahu ta'ala anhu etitir ekstemor edhe kurat tona njerëz të duhet me bindje çfarë do të thofu ato duke menduar se ndoshta rruga më e shpejt për me shkuar në xhenet dhe me kënaqësh Allahu xhallahu ala është me vror sa të mundesh për njerëzve pavarësisht pastaj kjo çfarë vendimi kash radik duke mos shikuar tek vendimi tek dia por duke shikuar tek egoja te jpsi sikurse si tha pejgamberi sa sem për haborejët qëfarë tha përta? Jë tha, sufeha, mendjelet, ata, ata, a dhorejnë bënin, po menë s'kishin, s'kishin menë, pra ndaj edhe, edhe nuk ju bëri pun dhe vëshmëria, po më nej, me atë kuptimin e zymët dhe të gjymëtuar të këti nësjoni, nuk ju bëri pun nga se menë s'kishin. E besim tërët me kuni menë që më u lavë, besim tërët do jeti menqër, jeti menqër, të jeti menëqër, të jeti menëqër, të dinë si me fituë dhe si Por këj një dheq ishte dehur, ndaj Allah o tha Fëtavu ba atlunef, sukat leheqi, fekat e lehu, fa asbacha minen khasirin, në pas e vrahu laun, pa dushem, u bë, shiko Allah o tha, minen khasirin. U bë, i, i, nuk tha, nuk tha Allah gjallewala humbi, po a tha u bë për i të humbërve, qëka nuk kuptan, do të e përfrihu humbja nga të gjitha anët. I humbër, në vetën e ti, qëfar i bëri vetës ti? i humbur për ball të familjes atij që i that babas asha nonës për vrasën e vlot me familjes i humbur në dunja dhe i humbur në ahiret Allah Allah, si tha, salem, ndodh, gjinohu, ademit, nga se Allahu xhallehu ala sikur sa tha pejgamberi sallallahu alajkum nuk ka vrasjen tok që ndodh padrejtisht e çnihishtë këtë gjinoh se shkon biri të ademit gjasë ai ishte i parë që e buni gjinohën atë e kështu e me gjithkën kush në gjinohë nis që njerzit se kanë ditë ose e kanë ditë apo e kanë harru E nisa gjyna, krej që ka bojnë njerë gjyna, ma së ti i pastaj, krej që ka bojnë, një hi se gjithë mund i shkën në në nëgari këti jetë. Andaj, a ka humbje me e madhe, se të këqijat e njerëve, dhe të zizët e njerëve me i lau dikur setër pastaj. Ska ma humbje. Andaj, Allah i tha, u bëpej të humbërë, ma më tha. E pastaj, nërmën që kërë vrahë vlahon, dhe ndodhe që ka ndodhe, imbeti vlahon ndorë, Nuk dhëndi qëfar të bëndë të meta E këtu pas të i ka dhe shumë transmitime që i flasim Të ndryshme po thash po i te i kalojim Nëse Allahu tha Fë bëa thë Allahu gëraben Jebëhathu fil ardi Li juri jahu kejfe ju wari sauhet e khin E Allahu Gjallahu Ala dërgaj një kërb Një shpend dhe një kurbin E dërgaj Allahu Gjallahu Ala kurbin e zi E dërgaj Allahu Gjallahu Ala dhe aj Jebëhathu fil ardi Aj dhe më dhënë kurbi Dhe do me këmbët ti, e tij e hap te një vrim, pastaj e mbushte. Thuat se, do thot kançin 2 dhe njëri ka vrar tjetrin e pastaj e ka mbuluar me dhe, do kur e ka pa kusht si po embolan. Ka kuptuar se kështu duhet me evrozllon e tij atë. E kur e pa po këtë prem, kur më sem se duhet me evrozllon, jo me lon mi tok, tha Me gjuhën e, e dëshprimit Tha Ja vejleta e angjestua në kune mithli hadhet gurabi Fe uvarje se u e të echi Fe asbë haminen në adimin Tha mirë për mu A qa që i pa aftë A, a, a që i pa dishë misha Sa që nuk disha që ka me më vlonë tëm Që të vërrosi si kurse E pashë po këtë këtë kërbë që përvëros Dhe kështu u bën nga Dhe kështu undi e keqë para që farë kështë e bërë. E në këtu përfond duhet me përmanë një dy dobi kryesore që ta përbydhëm këtë regim thash me shumë dobi dhe me shumë mësime, mirë për osh përse që spaku me këto që i përmanë, nuk kemi dhe në disa udhzime të duhura që përfyllim nga kërërëfim. E para të nderozërë. Këj ishte vrasës. Ishte vrasës. Dhe bërë një për çdo frazë është e pa kuptimt, po kjo e kti është shumë e pa kuptim. Për asgjë vrahu vllahun e vet, për asgjë. Pik foj spa. Dapo do të thësohë njëri i tillë është e Allahu shumë i urretur. Kur mbat në krizën telasha, nuk dinte çfarë bënte. Prap erdhi Allahu më mësua ato. Prandaj, shikosh so sa thjesht na i vorrosim të vdekurit tonë sot, e dimë normal. Në duke të thjesht Mirë po nuk ishte e thjesht Pra që nuk e dinte Për e sa gjyra nuk i kemi dit e Allah në i kam suar Sa gjyra Në e ka lehcuar jetën ton E ne Nuk i kemi parasysh Këto lehcime Sa subhanë Allah njerëzit Do shta dikush më një zbrim caktuar Ua ka lehcu jetën veç më një aspek Dhe shumë shumë minimal Do sa rruga e mërtohet e sa shkolla e mërtojtë, e sa mësimi bëhet, e sa një mirë njohja, e sa titull e kështu më radhë në emërtë, këti që e ka zbuluar këtë. Edhe kjo duhet me qenjë një mirë njësë, pa dyshim. Pse? Pse në e ka lehëcu shumë në këtë, atë. Kaj qëfar ka bërë ajtë, një plurë që ka qenjë një këtë zbulim, e ka hekë si pasoj volumë timit, ka zbulua, atë. E sa lehësime, Allahuna i ka dhenë, ku është Gjdo gjë, Allah t'ka mësu, t'ka mësu që me flejtë. Më Allah, as me flejtë së shumë ditë. E shumë rëkullisën e për tokë, t'këmë ditë gjithka përna vina, ma me hongërës së shumë ditë. As gjithë s'këmë ditë. Në asë Allah të thotë, Krejtë që ka t'i s'ke ditë, e t'i kërës s'ke ditë, këtë Allah t'i ka mësu avton. Për shka njëri ka më ullafdru? Për shka ka më nusë është inteligentë ose im Nërso që ka i ka, e ka aftë. Pa, në sakatika i ko Allahu xhallahu e kamsuar atë. Pra ti i themi Allah mënjos të, të nderoza për çdo detyrë që Allah na ka msuar, për çka dim. Ma një për çdo lehtësim që na vije themi elhamdullahu, që sakallai so Allahu na ka, Allah, Allah ka msuqët. Si Allah na ka lesuqët. Është shumë ne smundim e, e paramenues sa është e gjatë kjo procedurë e zbulimit të lehtësimeve pospaku, pospaku për të sapo e thënë atë. Ti i themi Allah mënjos, sa na ka lesu Allahu xhallahu wala, sa na ka msuar ai e mësoj njëri unë si me jetu, por e mësoj si me vdekë, edhe kërë vdekës fa du të me bu, krejtë Allah e mësoj njërë në fërën. Në kjo është e se Allah u Gjallu ala, nuk e kriaj njërin vetëm e ta braktisë, por e kriaj dhe vazhdoj të kujdesit për te, përvarsisht që njërin nuk u kujdes për raportin më Allahun, përvarsisht që njërin nuk u kujdes për mirënjohen dhe Allahun, përvarsit kës bënë mëkatë, e mëhanë Allahu në gjellë wala e Allahu prapë kujdesit për te ma dje, edhe ato këmë që i lëviz, si kurse kemi thënë, mëkatari drejt venit të mëkatimit kush po jep leje që të lëvizin Allahu në gjellë wala kush ja mundëson që pas mëkatit prapë të lëviz Allahu në gjellë wala por kjo afatizim është mshir kjo afatizim dhe kjo mundësi është rahmet për Allahot mirë po në qofë se vazhdojnë njëri me të njetin avaz të mos mirë njohjes atër e pa të shumë të përfundimi o jo shumë i dhimë shumë Allah në arvojnë dhe të bija e fundit në, në rozër shikone dalimin mes ademit e dhe birit e ti edhe këtu e në dy modele të rëndësishme si kurse dy vlasë ishë në dy modele edhe këtu bab e birë në dy modele Allah u gjedë në ura e kreja ademin e në në në në në në në në në në në në në në n Nga ndërime që Allahu ja bërë Ademit, e mësoj Allahu, e mësoj Allahu Ademin, drejt për drejt. Mësim i cili rezultoj me, në nështrim të me lojkeve ndajti jepton. Dhe Allahu i të regoj njërzimit për mes Ademit, kështu e keni. Mësoni prej Allahut, gjithë mund të ndërruar keni me qenë. Merëni prej Zoti, gjithë mund keni me qenë të respektuar. Ma dje dhe me leket kanë një përshëndetë, po në qofë se dohet edhe ju binë seqde, shajnë përshëndetje, kështu bërën me ademin, apo në qofë se mësoni pëj Zotit, edhe nga një Zotit, nuk do një me ngu Zotit, nuk do një me përfitun nga dhije Zotit, pa saj, tu li far vrem që edhe korbi mësus që i bëhat, që e korbi, korbi e rëmësaj, te kësh ngu Allah, unë gjellë u ala, kësh dhe me konin derum, kë ja i pështu marë korbi, edhe që Gati në gjune, qdo bote, korbi është izi. Edhe gati në, dështa, edhe në kulturat e shumë popive është edhe. Ju jo, s'poftat kuptin fetarë, s'ko lidin me këtë korbi. Po njerëzit ka një iritim për ti. Pse se që ja lau bashkë korbin? Pse se që ja lau plumin? Apo, ja që i korbin për ta në nëqmu. Për ti të regu se këqëre kërë të botë nësus. Këqëre pasaj kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kën në momentin ku të refuzan, gjellë gjellë, Hrua, kur ti refuzon, ti esha argat i Zotit Gjellet Gjellet Lihua vdo. Kur ti nuk do në peti me mëso, këqërë këmësa në vdo. Që kja është historia njërzimet? Do në më marë prej Allahot Azo Gjell, ati ti nështrosh, peti të mësësh, është rrugë e nderimit e respektit, dhe rrugë e dhe vëshmëris, dhe bashkan gjitës e karavanit të mirë. Nuk do në kështo. Nuk edhim pasaj këmë ki me pasë mësës, Sigurisht, vërtet kimë pas rrugën e ndenimit dhe grisë dhe arritjes, ngasë kështu fillon njerëzimi me këto dy modele. Kështu fillon me këtë, me këto dy oferta, ku po don apo don sikur sa Adem e Hanimson me di diçka që as me lekët nuk ditën, dhe thjesht e respektuar dhe nderuar, a kështu po don? Apo po dishon me qenë sikur se ky i cili paramënda, paramënda subhanallahu, njeriu kur bie në mëkat, sa i degraduar bëhet. Parameno, arre kë, andaj fjolë ati, fa asbë ha minë e nadimin, filloj, të ndijet keqë, nuk bëdhë fjolë për të ube, ja, ja, kësë të pëndu, parameno, nuk këpëndu, atë kështë e inatët e zili, përzvdikur e gjelëzante, nuk këpëndua, sa po t'ishtë pëndu, së, së këshme thonë pegamber, sa më gjdo gjuna i shkona t'i, nëse pëndim i fshin, e që përshfa ndijet e keqë, ndijet e keqë, d a ishte mësu me, me jetu, me urrit në familën e nderit edhe kënaris. Ademi, Alisom, -San, i mësonte me qenë kënarë, me qenë të ndershëm. Kësë ishte mësuaj? Dhe ishte mësu që përgjdo gjë, mështë mbetet kur në zarë. Kështë e përgjigja, baba e mësonte, ademi, Alisom, -San, i mësonte. Pra ndaj, nuk ishte mësuaj me me të keqë. Dhe kërë e bëri me katën, u shkëput nga edukata familjare, qëfar ndohet Tha, Subhanla, a mu që është puna me marrë kurbë më mësua? Keqarë e ishte nga mendimadhësia, ju nga pendime dhe përrësia. Une, i biri ademit, hati që kanis njerëzimë me të unë, me marrë puna një kërbë më këllu, blanë që, që me vëros, bagi kje që më kërbë puna mua vëtë. Andë Subhanla, sa ka njerë që, Zotë Gjella i së pravanë, në është nga pasurje madhë i këthënë varëfria vë ose kështu është të caktuar. Në vend se të marrim sim e të penduon, e sikur ku ka gabuar, thënë te kallau sot, mua më marr puna ashtu, ku më as e kushti. Që shumë kunun, çka ku bën. Prap vazhdon me mentalitetin e me limazis fatkesisht. Në vend se atë, po ti mirë je kon, a pse ash, çish po të vekë asopi, po ndrej çfarë. Po ti përmirësohu pro. Reon një koni vallëq ti e shnosh atë piktuaj. Atje je këqish, larg tas qis po më dua për më bu e po a përshëro që i dojtja përshë po ktheu te allah xhelal bora fatkeqesht fatkeqesht njerëzve dyshimi i gjendeve nuk uan dyshon gjendjen allah uan dyshon gjendjen çka ta më ndryshu mbecen prap në të ngjendje të rebelimit atë më një mosist pastë përzihedja tyra çso dhe ky përzihedi mir po diës ç'ishte përfundimi i ti allah na ruajt atë prandaj lutim allah xhelal bora që zoti të na mëson dhe të na uzon në të nabënë nga ta që me të vertetë, rështohen gjithmonë në karavanin e të mirëve, atje ku është devëtsmëria, atje ku është mirësia dhe kultura dhe dukata, atje ku janë pejgambert e Allah, atje Allah në boftë tjemi, edhe në këtë botë, parëdhe në botën të jetër. Në nëllusë Allah në gjëllën e uala që si pasojë ndo shta, ndonjë një mendje lehësie, ose si pasojë ndonjë një veprimit pa ishëm, m i pejgamberve ga se vëllën ruar kur jenë meset mirëve ke po kur jenë dikun duke mësu keqin dzanë të zelshëm duke mësu ata duen qëtsi ti njërë e bënjurëm ata këqyren, adin që i kujdes se këtojnë njërë e të mësu aja petë mësa, po a petë bënjurëm dujërë e tri, jërë të qabojnë se këqyren mu e qesin për e ashtar apo nga se po e ndotë ambientin më gjurëm Edhe në, bëjgjit shpesh për i bujnë a zhurëm pejgamber vëmta. Kujdes, më të qetëse, mune me unëzirë nga karavoni tyre, e pasaj me kondikon të të të ka la në rojtë. Nësë aty ka regula, edhe ka qëtsi, edhe ka një edukat dhe formim që kërkot, në basë asa që të kamësu Allahu Gjallewale dhe pejgamberi sallallahu alai sallam. Andë Allahu në mësoftë, Ne uzoft do na, na bashkojmë me të mirët, do na bëjmë nga të mirët, nga devotshmet, nga na bofth Allah nga ata që e ndalin gjakderdhën e jo zot na ruaj të ashtu ata, e ashtuën sigurinë, e jo e humbun atë, do na bofth Allah të sigurt në këtë botë, do të sigurt çka është më kryesura ditën e takimit me të, nga dënimimi i tij e me kaç për sot ditën e takimit našëm Allah e ruaj. Sallallahu alajhi wa sallamun ala alihi wa sahbihi sallamun kesyeman kathera.